2. Зображення у камері було чіткішим, ніж у кав'ярні, і Холстон провів свій останній день у бункері, розмірковуючи над цим. Може, об'єктив по цей бік краще захищений від токсичного вітру? Може, кожен прибиральник, засуджений на смерть, більше дбав про збереження краєвиду, яким востаннє милувався? Чи це був просто подарунок наступному прибиральнику, який також мав провести свій останній день у цій камері? Холстону сподобалося таке пояснення. Воно змушувало думати про дружину. Воно нагадувало, чому він опинився тут, по інший бік, Град, з власної волі. Коли його думки помандрували до Елісон, він сів і втупився у мертвий світ, залишений якимись стародавніми народами. Це була не найкраща частина краєвиду в колицях їхнього підземного бункера, але й не найгірша. Трохи звіддаля виднівся хребет низьких пагорбів, приємного коричневого кольору, подібного до кави з ідеальною виваженою кількістю свинячого молока. Небо над пагорбами було того самого нодного сірого відтінку, що і у його дитинстві, і у дитинстві його батька, і у дитинстві діда. Єдине, що рухалось у цьому застиглому світі – це хмари. Густі і темні вони нависали над пагорбами, мандрували вільно, наче зграє тварин з ілюстрованих дитячих книжок. Зображення мертвого світу займало цілу стіну його камери. Так само всі стіни верхнього рівня бункера демонстрували свої фрагменти нечіткою з руками підмінілої панорами. Пейзаж, який споглядав Холстон, простягався на цілу стіну від кутка з лавою до стелі та закінчувався біля вбиральні. І попри те, що він був ледь розмитий, неначе об'єктивно мастили олією, зображення скидалося на вихід назовні. Воно зяяло, мов, звабливий отвір, покреслений химерними тінями від замкнених град. Втім, ілюзія була переконливою лише з відстані. Наблизившись, Холстон помітив кілька мертвих пікселів на масивному екрані. Вони нерухомо світилися білим на тлі коричневого і сірого. Кожен піксель сліпучий сяєв, Елісон називала їх застряглими, та скидався на квадратне віконце, що виходило на яскравіше освітлену місцину. Отвір завтовшки, як волосина, мов би, запрошував у кращу реальність. Тепер Холстон, придивившись, помітив, що таких було кілька десятків. Він думав, чи знає хоча б хтось у бункері, як це виправити. Та чи і знайдуться тут інструменти, необхідні для подібної тонкої роботи. Чи ті пікселі померли назавжди, як Елісон? Чи всі вони колись помруть? Холстон уявив, як одного дня половина пікселів стане сліпучо-білою, і як потім за багато поколінь, коли сірих і коричневих поменшає, а далі залишиться всього з десяток, усе цілковито зміниться. Люди в бункері гадатимуть, що зовні все палає, а єдині живі пікселі навпаки вважатимуться зіпсованими. Чи вже нині Холстон і всі, хто тут живе, помиляються? Хтось відкашлявся у нього за спиною. Холстон озирнувся і побачив по той бік Град – Мера Джанс. Вона стояла, тримаючи руки в кишенях комбінезона. Кивнула в біклави. «Якщо у камері нікого не буває уночі, коли ви з Марнсом не на службі, я іноді сиджу там і милуюся цим краєвидом». Холсон ще раз озирнувся, щоб глянути на тьмяний мертвий краєвид. Він мав гнітючий вигляд, особливо якщо порівнювати з малюнками в дитячих книжках єдиних, що пережили повстання. Більшість людей сумнівалися в тому, що ті кольори справжні, як і в тому, що пурпурові слони та рожеві птахи колись існували. Але Холстон припускав, що вони були більш справжніми за ландшафт, що розгортався перед ним. Як і дехто з тутешніх мешканців, він відчував щось первісне і глибинне, коли дивився на ті пошарпані сторінки, щедро залиті зеленню та блакиттю. Але порівняно з задушливим бункером, навіть цей брудносірий пейзаж зовні був порятунком. Ніби ковток свіжого повітря, яким люди мали дихати, «Від народження». «Здається, тут завжди видно трохи чіткіше», – сказала Джанс. «Я маю на увазі зображення». Холстон промовчав. Він спостерігав, як пухнаста хмарка відірвалася від решти і попливла в інший бік, сплітаючись у чорні й сірі кучерики. «Обирай, що хочеш на вечерю», – сказала мер. «Це традиція». «Не треба розповідати мені про традиції», – обірвав її Холстон. Якихось три роки минуло відтоді, як я приніс сюди останню їжу для Елісон. Він звичкою хотів покрутити мідну обручку на пальці, але забув, що залишив її в себе на комоді кілька годин тому. «Не віриться, що минуло вже стільки часу!» – пробурмотіла Джанс. Холстон озирнувся і побачив, що вона вдивляється в хмари, спроєктовані на стіну. «Ти скучила за нею?» – відливо спитав Холстон. «Чи гнівуєшся, що бруд на лінзах збирався так довго?» Джанс ззеркнула на нього, але відразу потупилася. «Ти ж знаєш, що я цього не хотіла. Навіть ціною найкращого краєвиду, але правила є правила». «Я тебе не звинувачу», – озвався Холстон, намагаючись стримати злість. «Ніхто не знає правил краще за мене». Його рука сіпнулась була до місця, де раніше висів значок шерифа, залишений тепер, як і обручка по той бік град. Чорт забирай, я захищав правила більшу частину свого життя, навіть після того, як зрозумів, що вони суцільна нісенітниця. Джанс ще раз відкашлявся. Знаєш, я не питатиму, чому ти зробив такий вибір. Просто припущу, що тут ти будеш нещасним. Холстон спіймав її погляд, і перш ніж вона кліпнула, встиг помітити, як у її очах блиснули сльози. Джанс здавалося, худішою, ніж зазвичай, і в своєму бахматому комбінезоні мала досить кумедний вигляд. Зморшки на шиї та навколо очей поглибшили порівняно з тими, що він пам'ятав. Потемнішили. І Холстон подумав, що її голос такий хрипкий через щире співчуття, не через вік чи надмірну щоденну порцію тютюну. Раптом Холстон побачив себе очима Джанса. Надломлений чоловік, який сидить на потертій лаві. Шкіра в нього, здається, сірою від блідого полоску мертвого зовнішнього світу на екрані. Йому стало млосно, і він почав шукати щось більш раціональне, щоб на нього опертися. Щось логічне. Це непорозуміння, яким стало його життя, більше нагадувало сон. Жоден із останніх трьох років не здавався йому справжнім. Ніщо вже не здавалося справжнім. Холсон знову подивився на вигорілі пагорби. Кутиком ока помітив, як помер ще один піксель, перетворюючись на суцільну білу пляму. Відчинилося ще одне крихітне віконечко. Ще один чіткий прозір, крізь ілюзію, котра вже стала для нього очевидною. «Завтра на мене чекає спасіння», – злісно подумав Холстон, – «навіть якщо помру там». «Я надто довго була мером», – сказала Джанс. Холстон озирнувся і побачив, що вона стискає холодні сталеві грати з руками. «У нас немає записів від самого початку, ти ж знаєш». Наші записи починаються від повстання півтора століття тому, але звідтоді кожен мер не посилав на очищення більше людей, ніж я. «Вибач, що обтяжую тебе», – сухомовив Холстон. «Я не отримую від цього задоволення. Це все, що я хочу сказати. Жодного задоволення». Холстон махнув рукою в бік масивного екрану. «Але ти перше прийдеш сюди завтра ввечері милуватися чітким зображенням заходу сонця, чи не так?» Йому було гидко чути свій голос. Холстон лютився не через власну смерть чи життя, не через те, що з ним станеться завтра. В ньому ще кипіла злість за долю Елісон. Йому здавалося, що страшним подіям тоді можна було запобігти, хоча й минуло вже стільки часу. «Завтра ви всі будете захоплюватися краєвидом», – сказав він радше собі, ніж меру. «Ти не правий», – заперечила Дженс. «Закон є закон. Ти порушив його. Ти знав, що порушаєш його». Холстон дивився собі під ноги. Обоє надовго замовкли, трохи згодом знову заговорила Джанс. «Ти досі не погрожував. Нічого не робитимеш? Люди непокоються, що ти не проведеш очищення, бо ти й не відмовляєшся його провести». Холстон засміявся. «Їм полегшило б, якби я заявив, що не почищу сенсори». Він похитав головою, дивуючись цієї спотвореної логіки. «Кожен, хто тут сидів, казав, що нічого не чиститиме. – заперечила Джанс. – А потім усе-таки чистив. Ось на що ми всі сподіваємось. Елісон ніколи не погрожувала, що не буде чистити об'єктив, – нагадав їй Холстон. Але він знав, що мала на увазі Джанс, і тепер, здавалося, розумів, що вона відчувала, сидячи на цій самій лаві. Були важливіші теми для роздумів, ніж очищення. Більшість із тих, кого посилали назовні, були порушниками закону і вони не очікували опинитися в камері, де за кілька годин мала вирішитися їхня доля. Вони думали про помсту, коли казали, що нічого не робитимуть. Проте Велісон, як і в Голстона, зараз були інші серйозніші проблеми. Для обох не мало значення, чиститиме він щось чи ні. Вони прийшли, бо хай яким божевіллям це здавалося, хотіли бути тут. Важила тільки цікавість бажання відкрити для себе світ поза проєкцією на стінних екранах. То як, ти плануєш провести очищення чи ні? Прямо запитала Джанс, і в її запитанні почувся вічий. Ти сама це сказала, знизав плечима Холстона. Усі чистять. Маєш бути якась причина, чи не так? Він вдавав ніби йому байдуже, ніби не цікавило знати, чому люди чистять лінзи. Але насправді більшу частину життя, і особливо три останні роки, він провів у болісних роздумах над цим. Це доводило Холстона до божевілля. Якби його відмова відповідати Джанс завдала болю тим, хто вбив його дружину, це його не засмутило б. Джанс нервово провела руками по ґратах. «Можна я скажу їм, що ти це зробиш?» – спитала вона. «Або можеш сказати, що не зроблю. Мені байдуже. Здається, будь-яку відповідь вони сприймуть однаково». Джанс не відповіла. Холстон глянув на неї, і мер кивнула. «Якщо передумаєш щодо вечеря, поклич заступника Марнза». Він цілу ніч буде на місці. За традицією. Даремно вона це сказала. Очі Голстона наповнилися слізьми, коли він пригадував цю частину своїх минулих обов'язків. Він чергував тут і 12 років тому, коли на очищення послали Донну Паркінс, і 8 років тому, коли настав час Джека Брента. Він провів цілу ніч, припадаючи до град, качаючись по підлозі, мов жалігідний слимак, три роки тому, коли настала черга його дружини. Мер Джанс розвернулася, щоб піти. Шерифа, пробурмотів Холстон, і вона почула. Що що? Джанс затрималася по той бік град, насупила сиві кошлаті брови. Тепер він шериф, Марнс, нагадав їй Холстон. Не заступник. Джанс легенько вдарила по гратах кісточками пальців. Поїй щось сказала вона. Я гадаю, не ображу тебе, порадую трохи поспати.